وَلَا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ولو سدان من يدي من الله وغفلك ونو hakika yeye anawaakhirisha tu mpaka siku yatakapokodoka macho yao muqni'in <muchtiina> muqni'in la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa nao wakumbioni vichwa juu na, na macho hayapepesi na nyoyo zao tupo wa <muchti> <muchti> ihimul azabu fayaqul alladhina zalimoo rabbana akhirna fayaqul alladhina zalimoo rabbana akhirna ila ajalin Awalam takunu aqsamtum min qablam ma min na watu siku itapowjia adhabu na waliodhulumu waseme ewe mwala wetu mlezi tuakhirishe muda kidogo tuitikie wito wako na tuwafuate mitume kwani nyinyi simli hapa zamani kwamba hamtaondokewa wasakantum fi masakin alladhina zalamoo anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim lakumul amthal na mkakaa katika maskani zile zile za waliozidhulumu nafsi zao na ikakudhihirikieni jinsi tulivywatendea nasi tutakupigieni mfano mingi wa qad makru makruhum wa indallahi makruhum wa in makruhum litazula minhu na kwa hakika walifanya vitimbi vyao na vitimbi vyao anavijua Mwenyezi Mungu wala vitimbi vyao sivya kuondosha milima bala tahsabanallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu innallaha azizun zuntaqa si usimbanie mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kuvunjia ahadi yake mitume wake hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda na ni mwenye kulipiza yauma tabadalu al-ardh ghayra al-ardh wa al wa lillahi al-wahid siku itapogeuzwa ardhi ya ardhi nyingine na mbingu pia naao watahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu wataral mujrimina yawma idhim muqarranin fil afad na utaona wahalifu siku hiyo wamefungwa katika amenyororo yarabiluhum قاطران وتغشا وجوههم نار غزا ستكون moto ونار ستغطي وجوههم ليحاسب الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع ili Mwenyezi Mungu ailipe kila nafsi kwa yale iliyoyachuma hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu hadhabalaghul lin nasi walintharu bihi walya'lamu annama huwa ilahu wahida Waliya'lamu anna ma huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru ulul albab ni tangazo liwafikia watu liwaonye na wapate kujua kuwa hakika yeye ni muungu mmoja na wapate kukumbuka wenye akili Allahu akbar Allah kuaikab la allah mtume wala usidhani kabisa kuwa Mola wako mlezi ameghafilika na vitendo wafanyavyo wenye kudhulumu kuupiga vita Uislamu wa na Waislamu wenyewe bali yeye anaujua khalifu wao na amekadiria kuakhirisha kuadhibu mpaka siku nzito Macho yao tabaki yamekodoka, hawawezi kuyafumba, wala kupepesa kwa kitisho watoto kiona. Nao wakombioni kumwelekea anayewita, vichwa vyao vimeelekia juu mbinguni, macho yao hayapepesi hata wakitaka na nyoyo zao tupu, hazina zinawazo lolote kwa wingu hofu. Ewe nabi waeleze watu habari za vitisho vya siku ya kiyama, wataposema walio dhulumu nafsi zao kwa kukafiria na maasi. Mola wetu mlezi tuakhirishia adhabu uturejeshe duniani na utupe muhula kwa muda mdogo wala tuiriki kujikia wito wako tawhidi na kuwafuata mitume nao wa leo ndiyo mwasema haya na mmesahau ya kwamba mliapa nyinyi ya kuwa mkifa neema hizi hazitokuondokeni mtaufufuliwa siku ya kiyama lamkakadunia duniani katika maskani zile zile za wale waliotangulia tangulia nafsi zao kwa ukafiri na maasi miongoni mwa kaumu zilizo kuwa kabla yenu. na na kwenu kwa kuona mabaki ya viro viro vya adibuao na nyinyi msiwaivike na tukakuelezeni waliwafanya wao na nini kilichowafika na msizingatie na wakapanga hawashirikina njama zao kutoka kuvunja dawa yaani wito na Mwenyezi Mungu anazijua vyema hila zao wala vitimbi vyao haviwezi kuiondoa sheria iliyothibiti mara kama milima Ewe mtume usidhani kuwa Mwenyezi Mungu atawatupa watupa mitume wake kwa kwenda kinyume na ahadi aliyowapa kwa tawanusuru Kwani yeye daima ni mwenye kushinda hapana mmoja aweza kumzuia kwa litakalo ni mkali wa kulipiza kwa anayemkanya na kumwasi Asi Mwenyezi Mungu atalipiza siku ya kiyama itapogeuzwa ardhi iwe ardhi nyingine sio hii ya sasa. na mbingu harikadhalika zigeuzwe hizo nyingine na viumbe watolewe makaburi ni mwao kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu asinamshirika wala hakumshinda Utawaona makafiri siku ya kiyama wamefungwa pingu pamoja na mashetani wao ngozi zao zimepakwa lami na uchiririka Imekuwa kama ndiyo nguo juu ya gozi zao na moto mwapamba na kuagubika nyuso zao. Wanafanyiwa hayo ili Mwenyezi Mungu apate kumlipa kila mmoja wao kwa leo ya chuma katika dunia. Na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu siku ya kiyama wala hapana kitu cha kumshughulisha. Hii Kurani ni tangazo la kuwa na kuwaonya na kuwahofisha adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na ili wajue ya kwamba wakihofu wakazingatia kuwa hakika pana Mungu ila la Mungu mmoja na ili wenye akili wakumbuke utukufu wa mula wa mlezi na kwa hivyo wajitenge mbali na yale ya uharika